Однак ту обітницю притримав і відразу ж після смерті Гетьмана Скоропадського у 1722 році проти малоросійських сподівань, минуючи давні права і вольності Запорозького війська. Замість Гетьмана владнав у Малії Росії колегію та різні збори, яких ніколи до тіля не бувало, знищив і вельми уярмив усіх малоросіян як шляхецького козацького чину, так і посполитих. Самій Левеличко, літопис, том 2, сторінка 284. Додати до цього резюме треба те, що права і вольності українців попиралися і до встановлення Малоросійської колегії Перше було те, що Скоропадському При виборі не було дано Статей, як ми казали А коли 17 липня 1709 року Гетьман подав Царю другі Так звані Решетилівські Статті на 14 пунктів В яких пропонувалося Підтвердити права України І пропонувалися Статті нові то цар відповів на них статтями явними і таємними ближньому стольнику Андрію Ізмайлову та указом від 31 липня 1709 року. Розглянемо ці два документи. Уперше біля особи гетьмана встановлювався офіційний резидент-наглядач, який мав чинити нагляд за певними статтями. Отже, обов'язки Ізмайлова були такі – перестерігати будь-які прояви політичного невдоволення російським пануванням, шатості, а винних ловити, стежити, щоб не відновилася Запорозька Січ, і викоріняти спроби та вчинити посланців від іноземних держав, принаймні Стольнику, а не Гетьману. Гетьману відбиралося право настановляти старшину без царського указу. Гетьман не мав права ставити на уряд іноземців, зокрема поляків. У Гетьмана відбиралося право смертної кари над старшиною без царського указу. Маєтки – має роздіяти гетьман у погодженні з царем. Міста, які підтримували Мазепу, мають платити в російську казну Данину по два битих єфимки з двору. Над зборами в гетьманську казну мав установитися нагляд. За всім цим мав наглядати Ізмайло. Це були явні статті числом десять. Окрім того, додавалися три пункти секретні. Встановлювався таємний нагляд над гетьманом, старшиною і полковниками, щоб не було жодного хитання до зміни і до зборення народу. Наказувалося контролювати посилки від Мазепи, Польщі та Швеції та Донських козаків і розвідувати те міцно, всілякими способами. Для чого вводилися в Україну піхотні полки, тобто йдеться про установлення таємної політичної поліції. Мати в тому погодження не з гетьманом, а з київським воєводою і з іншими, що в благості пробувають, тобто з благонадійними, інакше кажучи, колаборантами. Писати про те, а коли треба чинити заходи, не списуючись, тобто самовільно. Таємно розвідувати про прибутки, які йдуть гетману, полковникам-старшині, тобто в казну української держави. Стежити за розмовами і виявляти благонадійних і неблагонадійних також, благонадійних ставити на уряди. Отака От ціна була ідеологічним запереченням Мазепі і Скоропадського Московське ярмо ставало фактом явним. Датувався цей документ 18, 27 і 30 липня 1709 року, а 31 липня було видано вирішальний указ на статті Скоропадського на всі 14 пунктів. У першому пункті сказано, що права та вольності України регламентуються давнішніми договорами з гетьманами, зокрема, статтями Богдана Хмельницького, а йому гетьману. Дадуться пізніше, скоро час допустить. Істочники страниця 232 Чого так ніколи й не сталося У другому пункті Відмовлялося у проханні Щоб українське військо Було під українською командою Як це велося раніше А не російських генералів Артилерію з Батурина Забрано в московський цей хаус А тільки частину віддано Пункт 3 Гармати забрані в гадяцькому полку було повернено, крім тих міст, які підтримали повстання. Пункт 4. Воєводи мають пробувати, як і давніше. В права українців вони не вступатимуться, крім державних справ, як Зрада та інше. Сторінка 233. З деяких міст гарні зони виведуть, а з Полтави – ні. Пункт 5. Образи, чинені російським військом-українцям, мають розглядати Ізмайлов та київський воєвода Голіцин. Про постої російського війська в козацьких дворах сказано. Про це вирішиться пізніше, що й виказано гетьманові, що український народ має й так привілеїв та вольностей більше всіх інших народів. Отже, хай будуть удячні за те, що Росія їх оберігає і обороняє. Клалася вимога фінансового звіту Гетьманського уряду перед Москвою, стаття 11. Визначено було, що укази Гетьману мають посилатися із приказу Малої Росії та від міністрів, а більше ні від кого. Обидва документи в істочниках. Сторінки 228, 231, 232, 235. Раніше, коли статті складалися козаками, вони погоджувалися з російською стороною і приймалося спільне рішення. Тепер же цей акт був однобічний. З боку царя давалося ствердження чи заперечення без погодження. Ще один камінь у бік Скоропадського на його резони, що права і свободи українців лишалися незмінні. А що Ізмайлов був не просто резидент Росії, свідчить і царська грамота від 30 липня 1709 року до Івана Скоропадського, де виразно сказано що гетьман має належні великого государя справи управляти і спільною з ним Ізмайловим порадою. Крупницький, гетьман Данило Апостол і його доба, Авсбург, 1948 рік, сторінка 20. У 1710 році Ізмайлова змінив Федір Протасів, який пробув в Україні до утворення малоросійської колегії і відзначався особливим хабарництвом та доносництвом. Отже, два удари українській державності фіксуємо в 1709 році урізання загальнонародних прав та вольностей і встановлення російського співправителя. Це супроводжувалося репресивними акціями супроти старшини. Амністія та прихильників Мазепи діяла до Полтавської битви. Після неї всі, хто являвся з повинною, арештовувалися і вивозились у Росію. Таких вивезених були десятки. Для неупередженого читача, Досить порівняти пункти Петра І зі знаменитою Конституцією Палипа Орлика, де висіть розбудова держави No5 за 1992 рік. Щоб побачити, в якому документі права і вольності України були визначені і гарантовані більше, ширше і демократичніше документи ці увічнені до порівняння, а таки свідчать, що московське ярмо далеко не фікція. Підтверджувальну грамоту на гетьманство Скоропадський дістав тільки 5 січня 1710 року, що також не бувало раніше явище. Грамота видавалась одночасно з обранням на гетьманство – та й то грамоту цю було видано на настійливе прохання Скоропадського, адже без неї він вважався юридично неузаконеним гетьманом. Грамота стандартна, але звертає на себе увагу один цілком лицемірний пасаж. Цар обіцяє, що милість і увага царя від нього, підданого нашого, Забрана не буде, але ще більше примножиться. Істочники страниця 259. І справді, увага та примножилася, але не на добро, а на зло Україні та її свободі, адже була від неї в кінці цього гетьманства забрана цілком. Ми багато вже накидали каміння в бік Скоропадського. Провини він і справді мав немалі, зрадивши свого гетьмана і вступивши в зговір із поневолювачами свого народу, з сатрапом і сатрапів, свавільним, нещадним і аморальним. Але попри все Скоропадський не був безпринципним, нижком царя, грязю Москви, як визначав Тарас Шевченко. Але за вольності свого народу в рамках російської підлеглості все-таки змагався, як, до речі, і Павло Полуботок, його однодумець, саме тому ми його гетьманування і назвали спробами врятувати українську державність. Отже, першою спробою були так звані «решетилівські пункти» 17 липня 1709 року. Результат цього заходу ми вже знаємо. Близько 1710 року гетьман посилає царю донесення від усього малоросійського народу з прохальними пунктами, в яких він намагається Охоронити Україну від утисків та зловживань російського окупаційного війська. А ті бували вельми прикрі українському населенню, бо солдати і офіцери його просто грабували, брали українців собі до послуги, забирали коней, майно, одежу, виснажували підводною повинністю насилали екзекуції на доми, арештовували і самі судили, ставали квартирами в дворах міських, загородніх, хутрах гетьманських, генеральної старшини, полковників та інших козацьких старшин. Гетьман просив оповіщення указу проти цього всім офіцерам та командам російського війська і копій розпоряджень про це в Гетьманську канцелярію. З другого боку, він старається про висадку в Росію змінницьких родичів, як тих, що споріднені з тими, котрі перебувають при королі Шведському, так і жінок від Чуйкевичевої кампанії яких чоловіки у засланні, одні в Сибірі, а другі на Двені, лишаються за розписом істочники страниця 269-270. Тобто допомагає в репресивних заходах проти свого ж народу. Із 1715 року фіксуємо нову фазу наступу російського царизму, на українську державність. 22 січня 1715 року видано царську грамоту про вибір полкової старшини, а водночас заявлено демагогічно, що зроблено це за чинення образ простому народові. До речі, це властиво політиці всіх сатрапів. Знищуючи свободу, вони декларують, що чинять це в інтересі простого народу,